Régen a postahivatal volt a falu egyik központja. Levelek és csomagok áramlottak át rajta, és még két telefonfülkéje is volt azok számára, akiknek a megyén kívül kellett felhívniuk valakit. Keddenként sorok alakultak ki a fülkék előtt, mert addig kellett megrendelni a fővárosból az italokat, amiket a hétvégén akartunk meginni. A telefonfülkéket már felszámolták, vége azoknak az időknek, amikor Augusta bele tudott hallgatni a beszélgetésekbe. Sőt, lett italbolt is a faluban, amely keddenként és csütörtökönként 13 és 14 harminc között tart nyitva. Így változik meg minden. Harminc évvel ezelőtt négy nő dolgozott a postahivatalban. Águszta akkor még nagyon fiatal volt, és olyan vörös és vastag grúst használt, hogy az leginkább egy stopp táblára emlékeztetett. Talán ezért nem ment még mindig férjhez, pedig már középkorú. Harminc éve még négy nő dolgozott itt. a viszont csak Augusta maradt a levélhordók mellett, akik közül az egyik a faluba kézbesíti a leveleket, négy pedig autóval járja a környéket. Decemberben Augusta két unokahuga is besegít, annyira fiatalok, hogy még minden vibrál körülöttük, és ilyenkor főleg fiúk adnak fel leveleket és képeslapokat. Tulajdonképpen bármit elküldenek bárkinek, csak nézhessék a lányokat. Águsta és a postahivatal egy és ugyanaz, mint a kar és a ruha ujja. A levélhordókat vaskézzel irányítja. Alacsony, vékony, könnyű, mint a pehely. Ha a másodpercenként tizenkét méteresnél erősebb szélfúj, életveszélyes kimozdulnia. Olyan rekett és ráncos, amilyen csak egy láncdohányos tud lenni. A keze pedig olykor két kíváncsi kutyakölyökre emlékeztet. Ezt a kutya hasonlatot jól kitaláltuk, mivel Águsta nagyon kíváncsi és kevésen csupán egy hajszálon múlott, hogy a kotnyeleskedése nem került az állásába és a becsületébe. Águsztát gúnyolták, fenyegették, de mindig tántoríthatatlan maradt, nem hagyta magát, és hű maradt a természetéhez. De mindez még a hetvenes évek közepén történt, amikor más volt a világ. Még élt a Beatles mindegyik tagja, az ember úgy szállt repülőgépre, hogy nem jutottak eszébe terroristák. Az utak pedig nehezebben járhatóak és kanyargósabbak voltak, a távolságok meg jóval nagyobbak. A világ tágasabbnak tűnt, és az emberek közötti kommunikáció egyik központja a posta hivatal volt. Augusta, ekkor már három-négy éve volt a postán, kedvelték, rendesen dolgozott. De valamiféle nyugtalanság munkált benne, elégedetlenség, nem volt teljesen boldog, valami hiányzott az életéből. Egy nap felbontott egy levelet, amit a faluban adtak fel, és elolvasta. Jól esett neki, mintha hosszú önmegtartóztatás után cigaretta füstött tüdőzött volna le. A kellemes érzés szétáradta testében. Augusta felsóhajtott, és az egyik dolog hozta a másikat. Felbontott egy újabb levelet, egy kisebb csomagot, aztán egy nagyot, és idővel a falu egyik legfőbb hírforrásává vált. Kisebb-nagyobb információkat közölt velünk. Beszámolt a várakozásokról és csalódásokról, leleplezett két lépést, háromszor figyelmeztette a szülőket, amikor tizenéves gyerekeik társaknak küldött üzenetei arra utaltak, hogy rossz útra tértek. Talán különösnek találod, hogy az itteni emberek elfogadták, hogy Águszta kezei olyanok, mint két kíváncsi kutya, akik minden levelet és csomagot megszaglásznak, és tudják, kinek mi érkezett, Kik fizetnek elő pornó újságra, vagy ahogy ő hívta őket, hírlapokra. De ne felejtsd el, hogy a tél néha nagyon hosszú, lassan és eseménytelenül telik. Kevesen vagyunk, hóborítja az utcákat és szélzúg a házak között. Ilyenkor nem rossz, ha az embernek akad valami elintézni valója a postahivatalban. Tesz egy megfelelő megjegyzést Agustának majd egy új információval tér haza. Valami aprósággal, egy kis plegykával, amin el lehet csámcsogni, amit meg lehet beszélni egy kávé mellett, hogy teljen az idő. De valóban kevésen egy hajszálon múlott, hogy Águszta nem veszítette el a munkáját és a becsületét. Megvádolták, hogy nem tartja tiszteletben az emberek magánéletét. Visszaél a bizalommal, és minden lében kanálnak, plegykafészeknek, kígyónak, boszorkánynak nevezték. Ekkoriban emelkedett a napi cigaretta adagja alig egy dobozról bő kettőre, és azóta azon a szinten is maradt. Ezért bátran ki lehet jelenteni, hogy a támadások és a bírálatok néhány évvel megrövidítették Águsztály életét. Némelyünknek több dolog nyomja a lelki ismeretét, de nem rúgták ki. A dolog elült. Lassanként megtanulta óvatosabban kezelni az ügyeket, és úgy fogalmazott, mintha értesüléseit más valakitől szerezte volna, ami bizonyára senkit sem tévesztett meg, de mindenhez hozzá lehet szokni, és végül minden hétköznapi és magától értetődővé válik. Az információi kétségkívül hasznosaknak bizonyultak. Águszta kíváncsisága házasságokat mentett meg, reménytelen kapcsolatoknak vetett véget, és megszoktuk, hogy kihasználjuk a helyzet előnyeit. Sőt, volt, hogy leveleket küldtünk csak azért, hogy tudódjon valami, de az idők változnak. A posta hivatalok száma egyre csökken. Bezárják őket, vagy élelmiszerboltok sarkaiba helyezik át, ahol a racionalitás miatt elveszítik jellegüket. Az e-mail révén pedig már levélkihordókra is alig van szükség. Águszta jelentősége megcsappant a közösségünkben. Már rég nem középpont, de csak akkor jöttünk rá, mennyire függünk az éberségétől és a kíváncsiságától, amikor elkezdtek érkezni a levelek és a csomagok az astronómusnak. Nyilván el tudott képzelni, mekkora csalódottságot érzett, amikor felbontotta az első levelet, és látta, hogy mindet latinul írták. Águszta addigra már belejött, hogy átrágja magát az angolul és kandináv nyelveken íródott leveleken, remek szótárai voltak. Most mihez kezdjen, gondolta Águsta, miközben dohánytól sárga újjai között az első levelet forgatta. Másnap újabb levél érkezett, aztán egy harmadik, egy héten belül hat. Ez megviselte Águsztát. Karikás lett a szeme, lógatta az orrát, és amikor ezt észrevettük rajta, azt gondoltuk rákos, és átkoztuk a cigarettát. De Águsztát nem olyan fából faragták, aki feladja. Határozott, igazi harci kutya volt. Beszélt Jakobbal, a kamionsofőrrel, aki néhány nap múlva hozott neki egy latin, izlandi szótárt. Azonban nehezen boldogult a latinnal. Ráadásul a leveleket kézzel írták, és a jelek szerint a levélírók mindent beleadtak, hogy minél rondábban írjanak, a francesen beléjük, mondta Augusta. Ez csalódást okozott nekünk, úgy éreztük, mintha Augusta cserben hagyott volna bennünket, és ezt ő is észrevette, és néha minden nyilvánvaló ok nélkül is kedvetlen volt. Egyre újabb levelek érkeztek, és Augusta lassanként fel sem bontotta őket, csend borult rájuk. Titokzatos csend